Місяця липня в перший день. Раннього недільного ранку, ще в княжому дворі тільки курей випускали з пташниць, а вічері виманювали з кошар баранів із великими мідними дзвонами на шиях, повернувся князь Годой. Він був дуже стомлений, цілий учорашній день і цілу ніч не злазив із сідла, не би перечував, що в гатиловому дідинці назрівають важливі події. Годой залишив великого князя в окаянному стані і тепер поспішав додому, не знаючи, кого застане в городі Києвому і кого не застане. Бо життя, і все він затямив упродовж свого вже немалого віку, річ складна і не піддається ніяким законам і правильникам. Князь Годой мав садибу навпроти Гатилових воріт по той бік священного пагорба з дерев'яними та кам'яними вистуканами Бога і Дажбога, і Дани, і Перуна, і інших кумирів. Він долав останні версти до городу Києвого з нетерпінням украй виснаженої літньої людини якнайшвидше дістатися рідного вогнища м'якого ложа. То коли його домажирич розповів йому про все, що сталося в Києвому городі і що мало відбутись, він тільки обтрусив поли, збив шапкою пилюку щобіт і вийшов за ворота. По другий бік священного пагорба стояв терем його сестри Радмили, вдовиці старшого конюшого Вишати Огнянича. Годой пішов туди, але ворота ще були на засувах. Він подумав і звернув поза своєю садибою в Кожум'яцьку вулицю, в кінці якої був двір Войслава. Колишній велій болярин Турицький, а тепер старий конюший, уже прокинувся і сидів на сходах терема з просоння, кліпаючи, чухмарячись. Він крикнув на псів, що посіли були Годечана, і почоломкався з ним, кудлатий, ще не вмитий і нечесаний. Обидва вельможі посідали на сходинах. З царя городу їдеш? спитав Войслав. Із царя городу Костянтинополя із Рима. Що там греки і латинці? Та що ж! Годойві не хотілося розмовляти, але Войслав гукнув у двері. Мончо, пива принеси нам з холоднішого зимника. Челядник збігав і швидко повернувся з двома великими коряками пінястого пива. Годой та Войслав сьоробнули живлющої вологи, і князь потроху розбалакався. Знав, яси, воєводу римського Еція. А вже ж, що? Нема вже Еція. Умер. хмикнув Годой. Умер, та не сам. Від знову сьорбнув з коряка й розповів старому конюшому про полководця латинських легіонів. Флавій Ецій не був римлянин. Він народився в літо 395 і походив з давнього ілірійського княжого роду. Коли візігоцький король Аларіх удерся на територію східньої Римської імперії і зруйнував Корінф, Аргос і Спарту. Імператор Аркадій, неспроможний дати відсіч варварам, змушений був откупитися від них, призначивши Аларіха своїм намісником Велірії. То було втетаки 395 літо. Через шість літ Аларіх вирішив здобути Рим, але зазнав поразки від Стелегона. Нарешті по смерті Стелегоновій, опісля кількаразової облоги, йому в літо 410 пощастило взяти Рим і пограбувати його. Та незабаром, готуючись походом на Сіцілію й Африку, Аларіх умер. Його смерть дала волю юному Флавієві Ецію, який був талем от Костянтинополя при дворі Аларіха. Та ненадовго. По кількох місяцях Еція взято талем до двору великого князя Данка, де він прожив майже два літа. Еці відзначався мужністю і ратним умінням, добре знав готів та інших варварів, здобув славу проникливого дипломата Сла і незабаром став одним з провідних полководців. Коли в літо 423 імператор Гонорій умер і після скинення узурпатора Іоанна на стіл було посаджено небожа Гонорієвого і Теодосієвого, Костянтинопольського ставленця Флавія Валентиніана III, Теодосієва сестра Пульхерія змусила Римський Сенат призначити опікуном молодого Валентиняна не когось іншого, а іллірійця Флавія Еція. Таким чином Костянтинополь забезпечував собі довгорічний вплив на політику Західньої імперії. На вимогу Рима і Костянтинополя Флавій Ецій повів 451 року війною за тілою, хоч знаючи що сили східних варварів мало вірив у перемогу. Валентиніан зумисне штовхнув Еція на ту авантюру, щоб на випадок поразки позбутися впливового суперника. Коли же тіло перемігши римлян та їхніх союзників опинився в Італії, вийняв колишню стольницю імперії Медіоланом та інші городи і ось-ось мав узяти Рим, Валентиніан пошкодував за свій нерозумний учинок. Імперія доживала останні дні, вже ніхто й не сподівався, що так звані гуни відмовляться йти на беззахисний Рим. А коли загроза розвіялася і тіла хто знай чому помилував Рим, Валентиніан узявся за стару думку. Поразка не знищила Еція в очах легіонів. Сталося навпаки, всі в Римі пересвідчилися в нездарності Валентиніана і авторитет Еція продовжував зростати. Валентинян III сказав своїм прибічникам, «Двох флавіїв для Риму забагато!» Змовники приманили полководця до Рима і підступно схопили його. Гордий Іллірієць підозрював, нащо що викликає його імператор, але прибув до городу Стольного з малою сторожою, лишивши заново сформовані легіони за традиційним для них кордоном по той бік Рубікону. Прибув пізнього вечора, коли й патрійці, і плебеї, і численний люмпен уже спали, коли над сімома горбами Рима панував сонний морок. Еці їхав верхи в супроводі нечисленої учти, і кінський цокіт відлунювався серед безладного скуповиська маленьких і великих будинків обабіч стародавньої священної путі. Коли ж Палатинський горб лишився позаду, і Еці зі своїми друзями став підійматися на Капітолій, з бічних вуличок вихопилися добра сотня латників на конях. Ецій був приголомшений, він не сподівався такого підступу, думав, що Валентиніан спершу викличе його і почне, як завжди, дорікати своєму колишньому опікунові за всі сущі й несущі гріхи. Але латники вдарили з усіх боків разом. Ецієвих захисників було негайно зім'ято, самого полководця збили з коня, скрутили руки на спині і погнали до імператорового хорому. Та незабаром латники повернулися з Капітолію. Один з них тяг за конем на довгому канаті ще живого Еція. Він, б'ючись головою та зраненим тілом об глибокі баюри священної путі, стогнав і просив себе добити клинучий латників і їхнього імператора Валентиняна Третього. Так, а ти тільки колола його, сідав довгими сулицями і тягли та тягли вниз, до Тібру. Годой, якого посадили в чималому теремі на священній путі, що вела з Капітолією на палатин, бачив усе те і не міг уторопити, над ким чинять таку жорстоку розправу. І тільки вранці довідався. Хрест, який він змалочку носив у пазусі, пік йому груди. На бруківці перед сольським теремом запеклася чорна смуга крові, змішаної з пилюкою. Як же так? Христос же заповів бути милостивими до поведжених і страждущих. Як же так? По обіді він забрав усіх можів свого сольства, бо вже не мав чого тут робити, і утік, просто втік із Рима, цього так званого городу, стольного всієї землі і цілу дорогу думав, що скаже він Гатилові, повернувшись додому. І чи жде його великий князь, бо лишив його в укаянному стані? Виявляється, Богдан зміг подолати розпач і невіру в собі і інших і знову стати тим самим Гатилом, якого знав і любив старий годой усе своє життя. «Що повідаю йому?» – спитав він Войслава. То було запитання швидше самому собі. І конюший теж розумів все, але відповів Речи, як серце тобі велить, княже Годоє. Гість устав, подивився на недопитий корчах і поплентався стомленою ходою до воріт. А з Великого княжого діденця вже линули пісні й удари в Бубон, там, де вулиця обтікала священний горб. Одним рукавом уливаючись до Гатилового двору, а другим повз годоєву садибу до полудневих воріт городу Києвого, сивий луганський князь раптом завагався. Куди йти? Рушив був до діденця, тоді за кроків десять роздумав і повернув у свої ворота. І вже на ганку знову став і поглянув назад, де зубатіло пакілля високого княжого заборола. І він довго стояв, так і дивився, і не знав, куди ступити, аж доки рипнули ворота, і у садибі з'явився Гатило. «Прибув, яси, таїсся. гримнув Гатило здалеку. Годой почервонів, неначе його впіймали на якомусь татстві, і не знав, що сказати. Гатило ж підійшов і схопив його в обійми, і тричі поцілував у защетиненні посивілі щоки. Тоді, несподівано для Годоя, вклонився йому в ноги і проказав. Єси, княже, чотирма літами старіші за мене! Будь відцем садженим, нареченій жоні моїй!» Такого ще світ не бачив, щоб великий князь уклонявся в ноги комусь, його дужче розгубився і поквапливо запідіймав гатила. І коли вони ввійшли до терема і, поминувши здивовану княгиню Ванду і кількох челядниць, подалися до красної світлиці, Годой розповів своєму володареві про наслідки сольства і про ту гризоту, яка точила його душу. Конем, речеш, волочили Еція, задумано перепитав Гатило. Конем. Опряг которається Рим, недовго жити вже йому. Літтому сорок і п'ять Аларіх, Кононг, брав уже той город сулицею. Інші брати ймуть, усі брати ймуть, хто хіть замає. І хай не рече імператор латинський, що оттіла винену тому. Він ще раз уклонився годоюві, як садженому відцеві своєї нареченої жени Ільдіки, і пішов додому. Та не встиг увійти до красної світлиці, де столи були вкриті золотими і срібними убрусами і угинались під вагою незлічених дзбанів і келихів ясних, і горнів та горнців із наїдками, чекаючи гостей весільних». Як рипнули двері, і на порозі став шістдесятирічний луганський князь. В одній руці Годой тримав високу косацьку шапку, друга ж була міцно стиснена в кулак, з якого провисали два кінці ремінчика. — Що сповідати забув? — обізвався Гатило, здивований розгубленим виглядом гостя. Годой підійшов, важко переставляючи неслухняні ноги, і поклав на край столу стиснений кулак. А коли прийняв руку, на столі лишився чималий золотий хрестик на обірваному ремінці. «Що стало, княже?» – спитав Гатило. Годой крізь зуби проказав. «Зрікаюся!» І вийшов. І Гатило довго зорив на вже зачинені двері, тоді взяв хрестик за кінець ремінця і теж довго дивився на нього з усіх боків. І думав про те, як багато треба пережити людині, щоб вона врешті ось доброхіть визнала свою помилку і чесно сказала про це всім. І йому було так тепло і затишно на душі, і ранок здавався таким гожим і радісним, як і личить у день весілля. І усей нікчемний хрестик на зотлілому від поту пасмашку сириці видався Гатилові Таким коштовним подарунком, якого не піднесе йому до весілля жодний князь його неосяжної землі і жоден великий і малий болярин. Він пружною ходою вибіг у сіни і загримів на гору, де прибирали молоду. Тепер Ільдіка мала в городі Києвому батька справжнього садженого вітця, і він мусив сказати їй про це. Великому князеві не личить жонитися на безрідній сіромасі, Сіроманство – бідняцтво. Двір луганського князя Годоя, старого побратима Гатилового, теж загримів. Годой видавав свою наречену доньку заміж.